Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkommen till intervjupodden Agendasättarna. Det är jag, Anders Sedhamre, som driver denna skapelse med uppvaktning av sportexpressen.se. Är det första gången du lyssnar på podcasten rekommenderar jag ett besök också på agendasattarna.wordpress.com för alla tidigare avsnitt i serien. Nyhet från och med denna episod och fyra veckor framåt är att podden numera har en sponsor i form av tvmatchen.nu som är, ja i alla fall enligt mig, den absolut bästa sajten eller appen att ha om man vill veta vilka matcher som spelas idag, imorgon eller nästa vecka. Jag har faktiskt använt tvmatchen.nu i flera år nu och tycker den funkar strålande så ladda ner den där appen eller sätta ett bokmärke på hemsidan för att Aldrig missa de där fighterna som du absolut vill se. Åsikter och feedback tas gärna emot som vanligt på Agendasättarna ett gmail.com eller via Twitter där jag heter Anders Sedhamr i ett ord. Interaktion med lyssnare är alltid otroligt kul så fortsätt gärna med detta. Och nu till mig i samma kanal om ni vill köpa en vit agendasättarnas t-shirt också. Jag ser faktiskt fler och fler människor som bär dessa på stan men ja, jag har några kvar till försäljning. En av SVT:s starkaste lysande profiler är veckans gäst när Jonas Karlsson ska få reagera på poddens frågebatteri. De kommande 43 minuterna snackar vi om Karlssons OS-tankar kring SVT mot Via Satt. TV-rättigheterna gällande OS eller fotbollsven vi diskuterar Peter Nordhugg och Charlotte Kalla samt hur det egentligen står till med Jonas erbjudande från andra kanaler. Även hur ovilligt han accepterade att bli SVT:s. Krönikör. Jag vill också bjuda på ett spännande citat innan vi drar igång och det lyder som följer. Jag är nog borta från både kamera och mikrofon om fem år, säger Jonas i slutet av intervjun. Nu lyssnar vi på SVT's Jonas Karlsson. Självklart. <skratt> slår aldrig fel. Ja. Hjärtligt välkommen Jonas Karlsson. Tack. Första frågan, som till alla gäster. Berätta om din yrkesroll på SVT. Ja, eh, jag står på rätt många ben. Egentligen tre och ett halvt skulle jag säga. Jag är kronikör. Jag är kommentator. Framförallt fridrott och golf nu i sommartider. Jag är projektledare. sedan ett par veckor tillbaka för vinterstudion. Och jag är även lite till och från reporter, vilket sammanfaller ganska mycket med krönikerrollen. Så att jag är lite, lite sådär splittrad, men det är vad jag gör. Vilka sporter är du mest intresserad av? Vi känner ju dig som fridrottskommentator och skidkommentator primärt. Mm. Jag är mest intresserad och mest kunnig om fridrott skulle jag säga. Jag är uppvuxen med fridrotten och... När alla små kompisar hemma i Karlstad satt och grävde i en sandlåda så satt jag och grävde i en längdoppsgrop istället. Jag är uppvuxen på en fridrottsarena, mer eller mindre. Så det är väl den idrotten jag tycker jag kan bäst. Men det jag tittar mest på i särklass mest, det är golf. Och det är nog det jag tycker är roligast att titta på också. Spelar du golf själv? Ja, det gör jag. Just nu är jag förhindrad att göra det för att jag hoppar runt på ett par kryckor, men... Jag spelade mycket för 8-10 år sedan. Nu spelar jag i mån av tid. Vad har du för handikapp? Jag höjer mig konsekvent så att jag tror att jag ligger på 7 nu mera. Det är rätt bra. Ja, men det är okej. Okay, är men jag, jag hade ambitionen för några år sedan när jag tränade mycket och sådär och komma ner lite lägre. Jag hade hoppats komma ner till 3-2 i handikapp, men det, det kräver talang också så att det är inte är så enkelt. Vad är det bästa med att jobba på SVT tycker du? Eh... Ja, ja men det bästa tycker jag med vår redaktion är att vi har en otrolig gemenskap på redaktionen. Det finns en prestigelöshet som jag inte har upplevt på andra arbetsplatser jag har varit på. Och det finns för min del en väldigt stor frihet att göra det jag vill göra och få möjligheten att styra min tid väldigt mycket. Och det betyder mycket för mig. Som du sa, du nyligen utsedd till projektledare för vinterstudion. Vad kommer du att ändra där, även om jag förstår att det är lång tid tills dess, men vad det för initiala idéer? Alla frågor vad jag ska ändra hela tiden. Det är lite roligt. Till att börja med så är det ju ett av SVTs mest populära program och ett av Sveriges mest populära program. Så jag tror att man, man, i den mån man ska ändra så måste man vara ganska försiktig med att göra det. För det finns en, en kärna i det där programmet som folk uppskattar otroligt mycket. Däremot tror jag att det finns en del saker man kan förbättra och tittar man på den vintern som, som kommer så har vi ingen skidskytte till exempel. Vi sänder ju vartannat år och TV4 vartannat år. Men ambitionen är ju fortfarande att göra ett bra program i ungefär lika många timmar som när vi sänder skidskytte och då måste man ju fylla den tiden med någonting. Och jag, jag hoppas att vi ska kunna jobba rätt bra under sommaren och hösten för att fylla den med... Dels med lite andra evenemang, men, men även med riktigt bra journalistik. så att eh, Jag vill bygga ut reportageverksamheten. Jag tycker att det finns lite att jobba på när det gäller innehållet i studion också som går att spetsa till. Jag skulle inte vara främmande för att lyfta in lite mer nyhetsverksamhet i vinterstudion också. Och du kommer vara en aktiv personlighet i studion? Eh, nej, jag tror inte det faktiskt. Jag... jag, eh, jag jag tror inte att man ska blanda och hur mycket som helst. Jag, jag, det blir lite konstigt när man kliver in och är chef för mig själv tror jag. Så att, eh, jag är inte helt på det klara med det än, Men jag, jag tror inte att min medverkan i vinterstudion kommer att vara eh, speciellt stor. Vare sig som kommentator eller som eh, krönikör i studion. Men jag är inte klar med den tanken än. Kommer Jakob Hårds roll ändras på ett stort sätt nu när han inte är projektledare längre. Jag hoppas att den ändras så tillvida att han kommer att kunna kommentera mer. Han har ju varit lite bakbunden av projektlederiet tidigare. Så jag, i, i min drömvärld så kommer han ut och kommenterar lite fler tävlingar. Och i min värld så kan han eh, jobba, ändra dokumentärt eller jobba med reportage. För att eh, jag tycker han är en grymbrättare. Han har inte jobbat så mycket med den reportagebiten de senaste åren. Jag hoppas att han vill eh, hjälpa till med det här framöver. Kommer André Pops kofter vara kvar? Nu när du är högsta chef där kring, kring den produktionen. Eh, du vet, det är ett potatis detta. Ja, det, ja, det är det. Och, och vill André ha sina kofter kvar, då ska han självklart få ha sina kofter kvar. Är det någon varumärkesidé från honom, eller har det bara blivit så? Alltså, nu, i talat så tror jag inte att han hade så mycket kofter i, i fjol det senaste året. Jag tror att det var några år sedan han hade det, men, men ryktet lever kvar på något sätt. Men... Jag vet inte, det är kallt i studion också, glöm inte det. Det är ganska kallt att sitta i en tv-studio så det kan vara skönt att han en ibland. Han alltså, ser grymt vältränad ut. Han är grymt vältränad. Du, det är nästan en miljon som tittar på vinterstudion varje vecka när det går. Hur känner ni för det ansvaret? Är det läskigt eller det inspirerande? Eller hur vill du beskriva det? Nej, Jag tycker det ska bli skitkul. Alltså. Det, det hade varit mycket värre att ta över ett program som var i fritt fall. Som 80 000 tittade på man förväntade sig att 800 000 skulle titta på det. Jag skulle inte vilja säga att det är självspelande piano. Därför att det är, Jag tror att man måste jobba rätt hårt för att underhålla programmet och göra det bättre. Men nej, jag känner mig otroligt taggad och inspirerad att ta tag i det. Jag tycker att det egentligen ska bli roligare att få testa att jobba med programmet på det sättet än att fortsätta att tugga på och kommentera som jag gjort tidigare. Det, det ska bli kul med en ny roll tycker jag. Du kommer från en riktig sportfamilj med din far som har varit ledare inom både fridrott och Skider. Um... Ja, det var en kort stund när han var skidledare. <laughs> Fanns det någon gång någon tveksamhet kring vad du skulle göra när du blev stor? Um, när alltså min, min dröm var ju att bli bäst i världen som idrottare själv i någonting. Släggkastning va? Ja, det, var ju, det följde på det till slut. Jag, jag, jag testade väl fridrottens alla grenar men jag, jag, försökte, med, jag försökte med på stav och jag försökte med på häck men jag, jag var ju så ofantligt långsam så att det var ju ingen idé att fortsätta med det. Så jag jag hittade kastgrenarna och jag hittade framförallt slägga till slut som, som jag tyckte var riktigt kul att hålla på med. Det är, det är fräckt att kasta slägga. Det händer jäkligt mycket under ett kast. Det är roligt att kasta. Um, så att jag hade väl absolut kunnat tänka mig en karriär uh, som släggkastare. Varför inte? Alltså, jag, jag ville bli bäst på det jag höll på med. Men uh, det är ju så att vissa, vissa kommer långt och andra kommer egentligen ingen vart. Och jag tillhör väl snarare än senare kategorin då. Men du hade även andra yrkesdrömmar när, du, när det slog, stod klart att du inte skulle bli Ja, Jag har eh, nog tänkt mig många. Alltså jag, jag skulle bli alltid från pilot till bagare och dykare. Sen skulle jag bli eh, jurist och sen när jag väl blev lite större och började plugga så hade jag tänkt mig att bli läkare. Så när jag flyttade hemifrån eh, efter gymnasiet så eh, flyttade jag till Göteborg och började plugga på berget, Läsa biomedicin för att sen hoppa på läkarlinjen. Eh, men jag insåg rätt snabbt att idrott var min, min stora hobby och det jag verkligen brann för. Jag hajade någonstans när jag var 17-18 att det faktiskt finns folk som, som lever på att vara sportjournalister. Det är inte en hobby för folk utan det är ett yrke och då, då bestämde jag mig rätt snabbt att det är den banan jag vill gå. Så då tog jag sikte på journalisthögskolan. Du landade det tyngsta krönikjobbet i Sverige som 28-åring. Hur såg du på det ansvaret när du blev SVT Sportens krönikör? Aj, jag var inte alls bekväm med det. Jag tyckte, dels tyckte jag det var svårt att komma efter Albert som jag tyckte var jättebra. Sen tyckte jag, –Albert kan... Svanberg skulle jag säga. –Precis, Albert Svanberg som hade jobbet före mig då, innan han blev min chef och det var faktiskt han som erbjöd mig det jobbet när han väl hade blivit redaktionschef på, på TV Sporten. Um, nej, jag, jag kände nog innerst inne att jag var inte mogen för det. Jag var inte tillräckligt bred i mitt kunnande tänkte jag Jag har kanske inte den acceptansen och rutinen som gör att jag liksom har publikens förtroende och, och det var rätt många sådana bitar som gjorde att jag var tveksam Och i slutändan var det just de bitarna som äggade mig och spårade mig till att, att tacka ja För utmaningar har jag aldrig varit rädd för någonsin Så att jag, jag tänkte länge och jag var tveksam länge och väl tackade väl nej först tror jag. Men sen så tackade jag ja i slutändan. Du tackade nej flera gånger va? Uh, ja, vi hade en diskussion under ganska lång tid så var det och jag var jävligt tveksam och, och drog ut på det i alla fall. Ganska länge gjorde jag. Men du ångrar inte det valet på något sätt? Nej, jag tycker att det har varit kul. Jag, jag tycker att jag har blivit bättre och bättre på det. Uh, jag skulle nog säga att jag är ganska annorlunda som, som krönikör nu jämfört med när jag, när jag började. Det är inte lika viktigt för mig längre att tycka saker eller att såga människor eller att ha en åsikt bara för åsiktens skull utan jag, jag hoppas att jag har blivit bättre på att ta ett kliv tillbaka och vara lite mer analyserande och resonerande framförallt och kanske lite smartare också i hur jag lägger fram argument och texter. Vilka typer av ämnen skulle du säga skapar mest tittarstormar? Har du någon för det? Ja, slattan. Allt som har med slattan att göra. Nu gör jag väldigt lite fotboll. Jag har inte jobbat med fotboll de senaste åren. Men i början gjorde jag ju det och resit. Jag har väl varit på fyra eller fem fotbollsmästerskap tror jag som, som krönikör och möjligen reporter. Och då är det ofrånkomligt att väldigt mycket handlar om jag, jag, Ett av mästerskapen var ju i en period när, när han inte spelade speciellt bra också. Och det var en diskussion om huruvida han verkligen skulle spela från start eller inte. Och det vallade väl en del turbulens, kan man väl säga, men... Men annars är det ju... det är ju... Nej, slatten är det enkla svaret. Hur många e-mail får du då, då om du säger någonting om slattan? Eh, ja, i just det fallet får man ju väldigt mycket e-mail oavsett om man hyllar honom eller sågar honom, eh, eftersom han på något sätt har tidigare i alla fall delat landet ganska mycket. Eh, nej, men jag vet, det kan väl handla om hundratals ibland, så på några dagar, så är det ju. Det, det, det mesta när det gäller mailstormväg så där jag var med om, det var ju min allra första krönika någonsin 2006 när jag tippade att Sverige skulle ta noll guld i, i vinter Så Då fick jag först en massa mejl som tyckte att det var jävligt bra, att någon äntligen såg lite nyanserat på Sveriges chanser efter noll guld i Salt Lake 2002 och noll guld i Nagano 98. Sen vann ju Sverige, vad var det, sju eller åtta guld <laughs> i det där mästerskapet. Och då... Då var skadeglädjen väldigt stor och när, man, när jag var mitt i det där hade jag ganska svårt att, att, att släppa det. det. Det tog rätt hårt. Men är det någonting jag har lärt mig i den här rollen och det här jobbet så är att, att strunta i vad folk tycker. Och numera så tar jag gladeligen till mig kritik, negativ kritik lika väl som positiv. Jag har inga problem med det. Ja, vilken typ av kritik får du ofta att höra då? Jag får nästan bara positiv feedback. Jättemycket. Nio alltså, av tio mejl, om inte mer, är ju positiva. Överlag folk som, som är nyfikna. Som vill diskutera saker och ting. Går jag på stan till exempel, eller ute på krogen. Då har jag aldrig någonsin, så vitt jag kan minnas, varit med om att någon har kommit fram och varit negativ. Så att jag, jag upplever inte alls mycket negativt. Tvärtom. Jag upplever att folk tycker att jag... Ja, tycker att det är kul att någon sticker ut hakan ibland och att någon gör någonting som ibland är lite annorlunda. Men den negativa kritiken du får, hur hanterar du det att vissa inte gillar dig? Det är ju ändå en miljon som exponerat för dina åsikter. Ja, nej, men jag, jag inser att det är fullt normalt att det är så. Att om, om, man, om man tycker någonting så kan ju inte alla tycka likadant. Så som... Världen ser ut just nu så är det väldigt lätt och väldigt enkelt och går snabbt att reagera. Det är bara att dra iväg ett e-mail till exempel. Min, min e-postadress är inte så svår att lista ut. Den är Jonas.KarlssonSVT.se och då, då får man räkna med att man får reaktioner om man, om man tycker någonting. Sen när det kommer till liksom, anonyma påhopp, liksom, där det inte finns någon avsändare från en anonym e-postadress, då är det väldigt lätt att bortse. Ifrån det. Jag svarar på alla mejl i den mån jag hinner, men jag svarar inte på dem som bara är liksom anonyma påhopp, för det, det tycker jag... Jag står för mina åsikter och då kan man som tittare också stå för sina åsikter om man hör av sig till mig. Annars är man inte värdig svar. Bromma. Är det så? Ja. Det blåser från rätt håll idag, vet du? De ska in, in den här vägen. Ja, de flyger över här just nu. Rakt över. Ja. Vi talade om kritik där vi vände på det. Då. Vilka egenskaper tror du har tagit dig till den positionen du har idag? Jag tror att eh, jag har någon form av. Eh, jag har dels en ganska bra verbal förmåga tror jag. Eh, att eh, använda språket till att måla händelser och skildra händelser på ett sätt som i bästa fall kanske gör det lite annorlunda. Eh, Ja, men sen tror jag väl att det kanske är någon slags oräddhet i grund och botten. Att jag, jag är inte konflikträdd och jag är inte rädd för att sticka ut hakan. Eh, även om jag gjorde det oftare förr än vad jag gör nu. Eh, och jag, jag tycker ofta att eh, kröniker blir bäst när man kan föra ett resonemang kring saker och ting. Och jag, jag kan tycka att jag ibland har en förmåga att göra det på ett bra sätt. man inte sagt att alla kröniker någonsin har blivit bra tvärtom. Men i sina bästa stunder så är väl det en bra egenskap. Skulle du säga att du är folklig? jag skulle säga att det skiter jag fullständigt det är, inte, det är ingen drivkraft och det är inte viktigt. Jag har ingen aning. Det snackas ju alltid om att din kollega André Pops är så otrolig folkledare. Går hem i stugorna som det sägs. Det är inget du resonerar över. Nej, det har aldrig varit något mål att gå hem i stugorna. Och skulle jag haft det som mål så skulle jag definitivt inte valt att vara krönikör. Då skulle jag nog valt att försöka bli programledare istället. Eller ägna mig åt någonting kommenterande bara där det liksom... Helst någon sport där bara går bra för Sverige också. Men nej, det är ingen drivkraft för mig. Det här är en podcast från Expressen. Hur ser du på att SVT har tappat OS i Sochi och OS i Rio till vi Jag tycker att det är jättetråkigt. Jag blev ledsen när jag fick reda på det. Naturligtvis, OS är det största... I min värld det största man kan få jobba med vid sidan av fotbolls -VM. Jag tycker å andra sidan att det är naturligt att det har blivit så. När priserna för rättigheter har trissats upp och när det finns så många fler aktörer på marknaden så är vi ju konkurrensutsatta på ett helt annat sätt än vad vi har varit tidigare. Det är svårt för oss att spänna musklerna och ha OS om vi samtidigt vill bedriva bra public service-tv och ha ambitionen att sända. Mycket annat också. Vi skulle naturligtvis kunna sända OS i Sochi och OS i Rio men det skulle innebära en förödande konsekvens för väldigt mycket annat som vi sänder och nyhetsverksamheten kanske i slutändan skulle må dåligt av det också så att eh, prioriteringen blev ju så den här gången och det är klart att det är tråkigt men eh, jag har en förhoppning och jag, jag tror att hela SVT har en förhoppning om att kunna sända OS i framtiden. Och återigen att det står högt upp på agendan att vi, vi ändå tycker att det är ett ett eh, evenemang som hör hemma i, i fri television. Så jag, jag tycker det är tråkigt nu men jag är ganska full av tillförsiktning för framtiden. Om jag spetar till det lite. Du tror inte att tiden är förbi när SVT har stora mästerskap? Eh, ja, jag hoppas inte det. Men jag tror att vi kommer få välja mycket mer. Jag tror att om vi ska sända OS så kanske vi inte kan sända fotbolls-VM framöver. Det kommer hela tiden bli en avvägning och vi kan inte sända allt. Eh, det är orimligt att tro det. Anja Persson och Carolina Klyft har värvats till vi har satt för deras OS-satsningar. Det har snackats om Per Elofsson som i dagsläget, vad jag vet, är SVT-medarbetare. Tror du att Per Elofsson också kommer lämna? Och i så fall, hur stort avräcker det Har ingen aning om om Per kommer lämna eller inte. Vi har satt vore dumma om de inte ställde frågan till honom kan jag tycka för i, i mina ögon är han där har du en som är folkkär däremot <laughs> och inte bara det han är dessutom en grym analytiker i sina bästa stunder en duktig kommentator har han visat även om han inte har kommenterat så mycket och väldigt bra och engagerad i, i studion så att eh, jag skulle bli förvånad om de inte börjar rycka i honom om de inte redan har gjort det Hur ser du på konkurrenssituationen mellan kanalerna det är SVT TV4 och vi har satt nu med TV3 och så vidare som fajtas som tittarna. Hur, tänker du på det där mycket? Snackas det mycket på redaktionen om själva situationen? Nej, det gör det nog inte. Utan Det där spelar, är ett spel egentligen som pågår ovanför våra huvuden, vi som är nere på golvet så att säga och ägnar oss åt daglig verksamhet. Det är klart att det snackas en del om att det är tråkigt att vi tappar OS och att det vore kul om vi kunde sända fotbolls-EM nästa gång. och sådär. Men det, det är ju ingenting vi kan påverka överhuvudtaget och det är ingenting vi i alla fall jag har insyn i heller, utan man får ju, man får ju en rapport <laughs> en dag liksom att ah, okej, okay, nu har vi förvärvat den här rättigheten eller nu har, nu har vi tappat det här. Eh, så att det, det är väl med att man går runt och håller tummarna lite grann och hoppas att vi ska sno åt oss några riktigt bra rättigheter. Hur många gånger har du blivit uppvaktad av andra kanaler? Mm, ja, det har ju hänt ett par gånger. Du har aldrig funderat på att byta? Jo, det har jag. Jag är inte sådär... Liksom krass att jag måste jobba på Sveriges Television, men hittills har ingen som har hört av sig kommit upp med så bra, en så bra deal, helt enkelt, vare sig arbetsmässigt eller ekonomiskt att jag har tyckt att det har varit värt att byta. Det, det ska tillräckligt mycket för att jag ska byta bort Sveriges Television. Jag, jag, dels gillar jag public service. Jag, jag gillar idén med public service. Um, Sen tycker jag att, alltså rent socialt, så där, det är en bit som är ganska viktig för mig. Jag trivs otroligt bra på redaktionen. Som jag sa tidigare så är, det, det är ett bra gäng, vi är ganska många ungefär samma ålder och det är jävligt prestigelöst. Så att jag, nej det, det ska väldigt mycket till när jag byter bort det. Plus att, även om vi inte har hundra evenemang av den största digniteten de kommande åren så, så är det ändå så att SVT är en väldigt trygg arbetsplats. Så, det, det ska man inte underskatta heller. I en kommersiell värld så kan folk komma och gå väldigt fort. Och det kan sparkas medarbetare till höger och vänster och rättigheter som man äger ena dagen kanske man inte alls sitter på nästa därför att det kommer ett, ett beslut ifrån en styrelseledning att det inte är lönsamt att ha det här mästerskapet. Och, det finns ju en annan kontinuitet tycker jag hos Sveriges Television. Jag, det är Jag trivs bra med den. Jag är ganska trygg av med på det sättet. Har du fått någon förfrågan eh, från vi satt kring OS den här gången? Ja, enligt tidningarna har jag fått det i alla fall. Och enligt sanningen. Ja, den behåller jag för mig själv. Är det viktigt för dig att ha en stor publik? För där går det ju inte att slå SVT på fingrarna. Ja, men det är det ju. Alltså, det är det ju. Inte minst därför att det är ett bevis för att vi gör någonting bra. Folk skulle inte titta om vi inte gjorde någonting bra. Det är ett bevis för att jag faktiskt levererar någonting bra. Eller Pops eller Peter Jonsson levererar någon, någonting bra. De tittar ju inte på SVT bara för att det är SVT. De tittar ju på SVT för att vi, vi står för en kvalitet. Och det tycker jag är viktigt för mig. När vi snackar om den här konkurrenssituationen, vad tycker du att SVT skulle kunna göra bättre? För jag antar att du gluttar på de andra kanalerna och deras produktioner också. Vad känner du att ni kan göra bättre där? Ja, men, väldigt mycket tycker jag när det handlar om tilltalet i studion. Vinterstudion har ju blivit otroligt populär till exempel för att den har ett ganska laid back tilltal med mys och sådär. Men, men det är ju ingenting man kan använda i varje program som vi gör utan det måste ju se lite olika ut beroende på vad det är vi sänder. Tittar man på Viasat och deras Champions League-sändningar till exempel så tycker jag att de är otroligt snygga. Vilka tajta produktioner, vilken grafik de har, vilken vilken studio och vilka analysverktyg och allt det där är saker som vi kan jag tycka ligger lite efter på. Det vi skulle kunna bli bättre, vi skulle kunna bli lite rappare på vissa saker sådär så att jag kan tycka att vi har mycket att lära av ganska många Konkurrenter, men samtidigt får man aldrig liksom släppa det genuint svt i gap på något sätt. Men det går att göra det bättre. Låt oss tala lite om eh, idrotten också. då Det svenska skidundret på 80- och 90-talen. Du har ju följt skider eh, under lång period. Tror du Sverige kan komma tillbaka till de otroliga framgångarna som vi hade då? Eh, nej, det tror jag inte. Efter, eftersom eh, skidvärlden är så mycket större idag. Det finns ju länder som konkurrerar idag som inte var med egentligen på, på allvar på... 80-talet till exempel. Men eh, jag, jag tror inte det finns ju ingen anledning som svartmåla framtiden och tror att vi inte ska ta medaljer i mästerskapen och så. Det senaste -et var ett bevis för att att Sverige står sig väldigt bra. Det var ju det bästa VM på 20 år, tror jag, så att, jag är ganska full av tillförsikt där. Men, men eh, konkurrensen hårdnar hela tiden. Det, det kommer man eh, ska vi hitta på eh, USA. Tyskar till exempel var inte någon större maktfaktor tidigare. Det kommer Öststater, Kazakstan, Polen så, där, så att världen växer. Vad händer med Charlotte Kalla då? Har hon liksom tappat det fullständigt eller kan hon dominera som hon gjorde tidigare? Um, nej, alltså, dominerar tror jag inte att hon kommer att göra. Hon, hon, för mig är hon en specialist på 10 km fristil. Det är där hon har visat att hon är i sina bästa stunder bäst i världen. Um, sen tycker inte jag... Att hon har utvecklats på samma sätt som till exempel Therese Johaug eller Marit Björgensen. Hon vann det där OS-guldet i Vancouver 2010. Jag tror absolut att hon kan komma tillbaka och vinna enstaka lopp både i mästerskap och världsgruppen. Men jag tror att hon har ett, ett digert analysarbete att göra för att hitta nycklarna till att hela tiden ligga i framkant och förbättra sig. För jag tycker att hon har tappat lite gentemot de bästa konkurrenterna. Vad säger du till dem som kritiserar skidsporten för att vara någon eh, dopinginfekterad tillställning som egentligen borde vara helt ointressant? Nej, no, jag till att börja med säger att de har rätt för att det är ju en dopinginfekterad värld. Eh, det är bara att titta på hur många som, som åker dit. Eh, ser man till antalet utövare är de inte speciellt långt efter cykelsporten till exempel. Eh, nej, men jag lever ju den... Tron och kanske naiva, men ändå i den förhoppningen att för varje dopningsfall som uppdagas så blir skidsporten lite renare. Det är inte att den blir smutsigare för varje fall utan den blir lite renare. Och det är ohyggligt mycket svårare att fuska nu än vad det var för fem år sedan och det är extremt mycket svårare att fuska nu än vad det var att fuska för tio eller femton år sedan. Så att jag tycker man ser när man tittar på, på konditionsidrotterna, om det så handlar om friidrott eller om det handlar om längdskidåkning eller om det handlar om cykel. Det kanske är tydligast när man, man kör i, berg i bergsetapper i i cykel att eh, utövarna blir ju trötta på ett helt annat sätt idag på krönet av en skidbacke. Eh, de fortsätter inte som Myhlegg gjorde och ökar takten på krönet av en, en backe utan... Den, den grövsta epodopningen finns inte längre vågar jag påstå. Däremot fuskas det säkert mycket på sina håll. Och, och tyvärr är det väl så att den, den traditionella blodopningen när man tillför sig eget blod är ju extremt svår att spåra. I vintra så rasar en debatt mellan bland annat norska och svenska skidförbundet om vilka som hade dopat sig. Och, och i, I samband med uppdraggranskning var det väl. Vad tror du om det där utan att antar jag har ha facit, men vad tror du om att svenskar har dopat sig genom åren? Uh, ja, alltså det, det är svårt att veta naturligtvis, men så som jag känner många idrottare så har jag svårt att tro att det har varit systematiskt på något sätt i alla fall. Uh, jag är inte så dum så att jag skulle stå och säga att ingen svensk någonsin har dopat sig i längdskidor, för det... Det tror jag inte på. Däremot så, så tror jag inte att det var systematiskt på något sätt. Men det kommer alltid finnas idrottare som är beredda att ta chanser. Och, och det kommer alltid vara så att du kan aldrig gå i garanti för någon annan människa vad den människan gör. Därför blev jag ganska förvånad när ordföranden för Svenska Skidförbundet stod och sa att ingen svensk någonsin har dopat sig. Och mer eller mindre garanterade det. För det första hade den personen ingenting med skidsporten att göra eh, och har väl svitt jag vet nästan aldrig haft någonting med längdskidsporten att göra. Eh, så att man står och säger det känns väldigt naivt. Eh, jag, jag tror väl alltså, att av dem jag har pratat med som själva åkte i landslaget på 80- och 90-talet så säger de att jag dopade mig inte för egen del men jag kan ju aldrig garantera vad person X gjorde. Inte ens när vi var på gemensamma läger. Och så är det ju. Vem kan gå i god för någon annan människa på det sättet? Ingen kan göra det. Um, så det har säkert förekommit Men jag tror inte att det var speciellt utbrett Och um, Jag tror framförallt inte att det var systematiskt På något sätt Har Per Elofsson och du pratat om det här Och han berättat något intressant som du kan tänka dig att Dela med dig av uh, När alltså, jag, jag upplever att Ja det är klart vi har pratat om det Jag, jag, jag är jätteintresserad av dopningsfrågorna Och pratar om, om det så ofta jag har Möjlighet i förtroende med, med folk som har varit Ledare eller aktiva eller läkare förr i världen Och sådär uh, men jag har hittills inte hittat liksom att någon har sagt att de tror att någon lag kan har fuskat. Och, och det. Jag tycker ändå att jag känner ett par skidåkare som tävlade på den tiden så pass väl så att de någon gång i förtroende ändå skulle sagt att jo, men det fanns nog någon liten misstanke om den här personen någon gång. Men jag har inte hört det. Och, och Därför har jag ingen anledning heller att gå in och peka på speciella personer och säga att den där var nog dopad eller den där var dopad. Jag, jag, jag kan inte göra det, tyvärr. Men jag, det, återigen, det är möjligt att det förekom. Vi pratar om det svenska skidundret. Om vi flyttar oss till Fridrotten där också har stor expertis. Samma fråga där då. Eh, är, är den tiden förbi när Sverige eh, gjorde bra ifrån sig i Fridrott som i början av 2000-talet? Eh, hade du frågat mig för ett år sedan hade det varit lätt att svara ja. Därför att då såg det ganska mörkt ut och många målade liksom även en väldigt mörk bild av... Svensk Fridås framtid. Eh, nu har det ju på ganska kort tid poppat upp många nya namn som ser otroligt spännande ut för framtiden. Det var visserligen bara då inom citationstecken ett EM på hemmaplan i vintras. Men där det ändå liksom ramlade in ganska många medaljer. Och inte bara det utan man kan även peka på att det finns en hygglig utvecklingspotential- Hos, hos många av dem som gör att det ska bli kul att följa dem. Jag tror att Michel Tonies kommer ta medaljer på mästerskap framöver. Jag tror att Angelica Bengtsson kommer kunna göra det i stav. Det ska bli ohygligt spännande att följa Kim Ambys Irene Ekelund som ju ännu är, om inte ett barn, så väldigt ung i alla fall. Hon är ju 16 år. Eh, och det är, det är möjligt att hon stannar i utvecklingen fullständigt. Men det kan också bli hur bra som helst. Så det finns kanske en namn som gör att man ändå kan ha... Ganska gott hopp om att det kommer bli medaljerika mästerskap framöver. Sen satt jag på läktaren i Aten 2004. Jag var programledare där och satt och såg Sverige på två dagar och ta tre olympiska guld. Och det vet jag inte om jag kommer få göra igen. För det, att vara bäst just där och då kräver att man faktiskt går in i mästerskapet som den, den, den, bästa, eller den bästa. Och så var det för Christian Olsson, så var det för Stefan Holm och så var det för Carolina Klyft. De hade ju knappt fått stryk på ett år. Så att de kommer ju inte av en slump, de där guldmedaljerna. Och jag, jag har svårt att se att vi ska få liksom guldregna om inte vi har etablerade fridrottare i toppen. Och där, dit är det en lång bit kvar. När din pappa tog över som chef för skidlandslaget 2012 medförde det att du inte fick kommentera skidorna på SVT. Var du arg på honom för det? Eh, till att börja med frågeställningen fel, för det medförde att jag inte ville kommentera skidor på SVT. Eh, diskussionen, huruvida jag skulle få göra eller inte, hade vi inte överhuvudtaget, för jag ville inte göra det. Eh, och därmed så svarar jag nog på din fråga också. Eh, jag ville inte fortsätta göra det av den enkla anledningen att jag ville undra honom att få chansen att göra det jobbet. Eh, och av det jag kommenterar, längdskidor, fridrott och golf så är det... På något sätt ändå skiderna som jag... Om jag ska avvara en av de tre så var det enklast att avvara skidsporten även om jag har jobbat med det i ett drygt decennium. Därför att jag, min ambition ändå de senaste åren har varit att resa mindre och det är väldigt mycket förlängande med skiderna under vinterhalvåret. I grund och botten passade det mig ganska bra. Jag såg en möjlighet att faktiskt göra någonting annat under förra vintern då, som det blir nu. Men nu hoppade han ju av det i, i oktober eller september eller vad det var då kändes det ändå på något sätt naturligt att Fortsätta kommentera eftersom publiken är van att jag gör det. Men ni hade en diskussion innan kring det? Min far ja. Ja, oh Ja, jag visste om det långt innan, innan det blev officiellt. För något år sedan så försik en mediefejd man ska kalla det mellan dig och Petter Northug. Ja. När du kallar honom för, för gris bland annat. Och då måste jag fråga, vi ska inte äta exakt vad som händer där, men hur stort mått av varumärkesputsning såg du i det där? Både för skidsporten och... För liksom, inte dig själv, men för SVT att ta plats i media. Ja, för, för, ja, det var inte så att, alltså det var inte planerat. Det kom väldigt spontant och det, det, det har ju blivit, alltså på sätt och vis valde jag i mitt ord dåligt. Därför att vad jag ville säga egentligen var att jag tyckte att sättet han gick i mål på just där och då var grisigt. Och det hade varit ett bättre uttryck än att kalla honom gris. Men nu kallade jag honom Gris och det blev därmed den debatt som det blev och den turbulens som det blev. Så då får jag väl stå för det. Jag tycker fortfarande inte att målgången var snygg. För jag tycker att den var så riktad rakt emot Markus Hellner just den gången. Sen tycker jag Peter tog en, en klick som skidvärden mår väldigt bra av. Och jag gillar egentligen det mesta övriga som Peter tog har gjort. Någonsin. Men just den grejen gillade jag inte. Och det, det hade absolut ingenting med att göra att Norge slog Sverige eller någonting sånt. Utan det, det handlar om det handlade för mig där och då om, om, om någon slags respekt som idrottsman. Alltså det, man kan vara en dålig förlorare, det kan man ha förståelse för. Men att, att vara en dålig vinnare, då tycker jag på något sätt att jag ville markera gentemot det. Men, men att, att sitta och säga det för att det skulle innebära någonting för mig och mitt varumärke eller för SVT, det var, det var överhuvudtaget ingenting jag reflekterade över. Jag, insåg heller inte när jag sa det vad det skulle leda till de kommande veckorna efter det Det har ju snackats om att eh, Nordhug och Hellners eh, snack i media mot varandra- egentligen är någon form av skimär, att de är goda vänner vid sidan av- men att de tuppar upp sig för att faktiskt eh, dra igång lite intresse för, för sporten. Har du hört det också? Um, och i så fall ligger det någon sanning i det? Uh, jag, jag, tycker, jag tycker inte att det är så, därför att jag tycker att det numera i alla fall, är ganska ensidigt från Petters sida eh, gentemot Marcus. Markus tycker inte jag gör någonting för närvarande för att trigga den duellen mot, mot Petter. Eh, Emil Jönsson däremot gör ju ganska mycket för att eh, trigga duellen mot Petter Nordtug och duellen mellan Sverige och Norge. Eh, men att Markus gör det, det, det köper jag inte riktigt, men eh, Nej men på något sätt är det väl eh, är det väl bra för skidsporten också? Det, det är ju i ett globalt perspektiv en ganska liten idrott. Och de har ju att kämpa om medieutrymmet med fotboll och hockey. Och, och liksom större idrotter. Och tittar man på hur mycket kvällstidningar exempelvis skriver om Petter Nortugg. Så är det ju hysteriskt mycket. Och det undersöker vilken profil han är. Och hur, hur mycket känslor det ändå ligger i den här kampen. Mellan Sverige och Norge. Och mellan Emil och Markus och, och, och Petter. Och det är klart att det i det stora hela är bra för... Ja, dels för skidsporten är en förlängning för oss som sänder skidorna, men framförallt för dem själva. Jag menar Peter Nordhus skrev ett kontrakt som var värt det, jag vet inte, var det 30-40 miljoner här om, här om veckan? Det, det är självklart att han har jobbat på att bygga ett varumärke och han är extremt smart och driven på det. Men har någon av dem där sagt det till dig uttryckligen? Ja, men vi, vi gör det här för att vi vill driva intresse. Nej, nej, nej det har jag aldrig hört. Hur är Petter Nortugg egentligen? Ja, jag träffar honom ganska lite faktiskt. Jag känner inte Peter eh, privat. Jag känner honom bara som, som skidåkare när jag intervjuar honom ett, ett par gånger. Men eh, jag har ingen annan... Jag, jag kan nog inte säga hur han är som person utan jag har nog hört mer av andra hur han är som, som person. Att han är eh, betydligt mer blyg och tillbakadragen som privatperson än som skidåkaren Peter Nordtug. Men jag, jag har inte den erfarenheten själv alltså av att ha träffat honom så jag kan inte avgöra det. Det finns någon form av myt om att fridrottare är reflekterande och kanske bokläsande personer jämfört med fotbolls- och hockeyspelare. Vad, vad kan du säga om en sån myt? <går> jag tror att, jag vet inte huruvida de läser böcker eller inte, det har jag ingen aning om. Det finns säkert många fotbollsspelare och hockeyspelare som läser, som läser böcker. Men däremot så tror jag det skiljer sig en del i fråga om inställning till, till att studera vidare. För det är ju faktiskt så att som individuell idrottare är du ju hela tiden, du har ju bara dig själv att tänka på. Du, du måste träna otroligt mycket, du kan aldrig förlita dig på någon annan än dig själv. Om du inte gör ditt jobb så kommer du inte att bli någon överhuvudtaget. Du måste naturligtvis göra, det, göra ditt jobb i, i lagidrotterna också, men, men kulturen där och eh, förutsättningarna rent ekonomiskt där. Alltså som lagidrottare kan du ju... Även på division 1-nivå är en, en hyglig lön och leva på det. Eh, så det gör det, det gör det liksom att som individuell idrottare måste du ha ett parallellt spår vid sidan av idrotten. Om, om idrotten går i skogen så, så är det bra att ha en utbildning att falla tillbaks på. Riktigt så är det ju inte för lagidrottarna. De, de kan leva hyggligt så länge de är aktiva på det och eh, de kan i, om de går sönder också dra nytta av försäkringar på lite annat sätt än vad individuella idrottare kan göra. Så att det, det skiljer sig väl lite rent kulturmässigt, det tror jag. Men det, men det ska man väl undersöka. Det har inget att göra med att lagidrottare skulle vara dummare än individuella idrottare. Absolut inte. Du har tidigare sagt att du inte kollar så mycket sport när du är ledig. Vad har du för andra intressen? Jag, jag, jag kollar mycket golf gör jag på kvällar och, och nätter från, från USA-toren. Jag, jag, jag spelar ju rätt mycket golf normalt sett. Jag gillar att hänga med kompisar. Jag gillar att resa rätt mycket även privat. Så, där, så att om jag är ledig, en vecka eller ett par dagar så kan jag gärna tänka mig att dra iväg någonstans med nära och kära eller kompisar. Umgås det med folk i branschen någonting? Ja, lite grann. Inte jättemycket. Men ett par på redaktionen, jo. Det Mer förr faktiskt än nu. Mer. Men det är mest SVT-folk eller andra kanalhus också? Uh, nej, det är nog mest kollegor på SVT faktiskt. Vad vill du göra om tio år tror du? Ja, Jag vill inte jobba med, med samma saker som jag gör nu i alla fall. Utan jag vill... Uh... Jag håller redan nu på att bredda mig lite grann. Jag går en, en ledarskapsutbildning i ett halvår. Jag skulle vara jag vet inte vad den landar i, om den ens landar i någonting överhuvudtaget. Men jag, jag tycker det är kul att bredda mig och jag skulle gärna prova på att jobba som arbetsledare i någon form framöver. Nu gör jag det delvis i vinterstudieprojektet, men jag skulle absolut kunna tänka mig att vidga den delen på sikt och kliva bort det från kameran helt och hållet. För jag, jag ser mig inte att jag är framför kameran eller bakom mikrofonen om, ja, du behöver inte ens gå tio år framåt, du kan nog gå fem år fram tror jag Men ser du själv på SVT de kommande tio åren? Eh, nej, tio år är långt, alltså det är svårt att överblicka tio år, men de, de närmaste åren absolut, det är jag, jag, jag trivs bra som jag sa och, eh, det, fin det finns ju möjlighet, upplever jag det som inom ramen för SVT att välja andra spår än bara det rent journalistiska, så att jag, jag ser fram emot att eventuellt kunna göra andra grejer också än att vara reporter och krönikör och kommentator framöver vem tycker du att jag borde intervjua i ett sånt här format framöver? Um, ja, men jag är lite nyfiken på Erik Väsberg, som är chef på ViaSat. av den enkla anledningen att eh, klockan tickar. Eh, tick tack. Det är OE som eh, inte så många månader bort. Och eh, ett par namn har, som du sa, presenterats, Klyft och, och Anja Persson till exempel. Men jag, jag är nyfiken på vad de, hur de tänker. Eh, därför jag tror att de. Eh, laddade för att göra någonting riktigt jäkla bra av det där os -t. Men väldigt mycket hemlighetsmakeri än så länge. Så pressa gärna honom lite på vad vi som ska titta på det på tvn kommer att få se. För jag är nyfiken på det. Tror du att vi alltså kommer att vara tvingade att samarbeta med SVT? Eh, exempelvis med kommentatorer. För de behöver ju fylla en hel stock med kommentatorer för nya sporter. Eh, nej, det tror jag inte. Jag tror att de är fast övertygade om att de eh, kommer att kunna lösa den biten. Med den bemanningen de har och eh, genom att ta in kanske frilansare och, och så. Jag, jag, jag har svårt att se att de skulle skriva ett avtal med oss och låta våra kommentatorer referera OS i deras kanal. Den, eh, den risk, chansen tror jag är liten. Då blir det helt nya namn. Då blir det inte Jakob Hård på fem milen och så vidare. Eh, nej, alltså jag, man ska aldrig säga aldrig. Men det skulle förvåna mig väldigt mycket utifrån vad jag vet nu. Så, så tror jag att det är, är väldigt långt bort. Utan jag tror att man... Eh, de, de kommer att hitta andra namn och sen är det inte säkert att de måste hitta namn som aldrig har refererat längdskidor någon gång. Det går väl säkert att hitta folk som kan längdskidor som inte har jobbat på SVT. Sista frågan syftar tillbaka på namnet på podden, vilket är agendasättarna. På vilket vis känner du att du är en sån? Stakar ut någon form av riktning i branschen eller någon mission med, ditt, med din journalistik så att säga? Oj, mission. Det var stora ord. Eh, jag har nog aldrig tänkt på mig själv som någon som sätter en eh, agenda i alla fall aldrig någon som har en speciell agenda. Utan jag, men du är ju en maktposition de facto. Ja ja jo, jo men det har jag väl men, men eh, att jag driver hela branschen åt något håll det, det vet inte tusan. men alltså, jag är för egen del glad och nöjd med mitt jobb om jag eh, kan ta en ställning inte minst i de frågor där, där idrotten är en reflektor av, av samhället i stort. Det finns väldigt många frågor som jag, som jag tycker att jag ändå har varit engagerad i genom årets lopp. Som inte bara handlar om eh, tröjor och eh, bisakletas. Utan eh, där det handlar om eh, utnyttjande av unga inom idrotten. Homofobin inom idrotten. Alltså den typen av frågor där, där idrotten har ett stort ansvar och kanske ligger efter. På många plan, inte minst inom dopning och drogdebatten också, där jag tycker att jag har varit en bra del av, av, av den mörka sidan av idrotten. Så där kan jag väl känna att att ta tag i de diskussionerna och vara en del av dem, det, det kan vara viktigt för det är inte så många som gör det. Och jag skulle jättegärna brinna för att till exempel vi på SVT hittade ett program där man regelbundet belyste den typen av frågor lite oftare. Jag saknar det programmet i sportbruset, det uppsamlande programmet som tar det lite större greppet och inte bara är det ett fotbollskväll eller ett fridrottskväll eller en vinterstudio utan där man faktiskt tittar på var, vad är idrotten i samhället och vilken roll bär den, vilket ansvar har den och vad kan samhället lära av idrotten och vad behöver idrotten ta till sig när det handlar om att, att göra situationen bättre på många punkter. Så att, eh, än så länge har jag varit liksom delaktig i den diskussionen, men i en framtid så skulle jag absolut kunna tänka mig att driva den typen av program. Eh, och då skulle jag nog känna att jag är med och sätter agendan på ett större sätt än vad jag kan känna att jag har gjort hittills. När jag intervjuade Olof Lund i den här serien så sa han att ett uppdrag granskning fast för sport vore rätt så intressant. Det låter nästan som du tassar kring det också. Ja, eh, ja, absolut. Uppdrag granskning har ju liksom som redaktion varit inne och tassat lite grann på sport. Men jag, jag, jag tycker att sporten själva borde kunna ha den typen av program och eh, kanske i grund och botten ha en bättre, mer kött på benen för att kunna göra den typen av program och göra det ganska ofta. Kanske inte nödvändigtvis en gång i veckan, men en gång i månaden skulle man absolut kunna göra en timme. Ja. Sen om det är ett uppdrag, av granskning, eller ett, ett, en dokumentär, eller ett, något som har liknande debatt, mer, det vet jag inte. Men det finns ett stort utrymme att, att fylla där, tycker jag. Tusen tack för att du ställer upp för oss. Tack själv.